139-cu məzmur Musiqi rəhbəri üçün Davudun məzmuru Ya Rəb, məni yoxlayaraq tanıdın, Oturuşumu, duruşumu özün bilirsən, Fikirlərimi uzaqdan duyursan, Getməyimə, yatmağıma nəzarət eləyirsən, Nə yollardan keçdiyimi bilirsən, Sözlərimi dilə gətirməmişdən əvvəl, Ya Rəb, hamısını tamamı ilə bilirsən, Hər yandan məni əhatə iləmsən, Öz əlini üzərimə qoymusan, Bu bilik əsrarəngizdir, Məndən yüksəkdir, Bunu dərk eləyə bilmərəm, Hara gedim ki ruhun orada olmasın, Hara qaçım ki hüzurunda olmayım, Ay gər göylərə çıxsam, sən ordasan. Ölüllər diyarında yatsam, sən ordasan. Qanad alıb gün doğana uçsam belə, dənizi keçib gün batana qonsam belə, sənin sağ əlin belə kim olacaq? Sağ əlin məni qoruyacaq. Desəm də qoy zülmət məni bürüsün. İşıq patsın Ətrafım geciyə dönsün, Sənin qarşında zülmət batar, Önündə gecə də gündüz kimi nur saçar, Nurun, zülmətin sənin üçün nə fərqi var, Sən mənim daxili üzvlərimi yaradıbsan, Mənə ana bətnində quruluş veribsən, Sən məni ecaskar, Əsrarəngiz yolla yaradıbsan, ona görə şükr edirəm. Nə qədər xarigəli işlər görübsən, bunu ürəkdən yaxşı dərk edirəm. Mən gizli bir yerdə yaranarkən, dünyanın dərin yerində yaranarkən, bədənim səndən gizli qalmadı. Dünyaya gəlməzdən əvvəl sənin gözlərin məni gördü, Ömrüm başlamazdan əvvəl mənə təyin elədiyin hər bir günü kitabına yazmısan. Ey Allah, mənim üçün fikirlərinin qiyməti çoxdur, Onların sayı hesabı yoxdur, Saysaydım onları qum dənələrindən çox olardı, Oyananda yananda yenə mən səninləyəm. Ey Allah, kəş ki, pisləri qiraydın, Qan tükənlərin hamısı məndən uzaq olaydı. Onlar sənə qarşı pis niyyətlə danışır, Düşmənlərin adına küfr edirlər. Ya Rəb, sənə nifrət edənlərə nifrət etmərəmmi? Əleyhidarlarından ikrah etmərəmmi? Onlara tamamilə nifrət eləyirəm, Onları özümə düşmən sayıram. Ey Allah, məni yoxla, qəlbimi öyrən, Sən məni sınaqdan keçirib bütün fikirlərimi bil, Gör qəlbimdə pisliyə yol verirəmmi? Əbədi yolda mənə rəhbər ol,